«Ой же, його мось з нами тримають», – казали собі. Наближався реченець виборів. Залісний і його однодумці не сумнівалися, що вони побідять і виберуть нового війта. Так воно і сталося. Перейшла нова рада. Старі радні хотіли вступати. «Ну що ж», – казали. «Пустів мудрагелів. Хай роблять. Побачимо, що з того вийде». «Нічого доброго, бо до ради розуму треба, а не писка». Такий вже нині світ, що яйце хоче бути мудріше від курки, а смаркач від сивої голови. Кирикучка не обзивався, поїхав до повіту і повелив вибори. Нова рада заложила протест. В селі гуло як вулію, а сніг падав і мороз тиснув. Село замикалося в собі. Шагай ще частіше відвідував тепер Ілецьких ніж восени. Вони так привикли до нього, що як одного вечора не прийшов, то на другий день отець Ілецький йшов на годину релігії до школи, щоб побачитися з Шагаєм і спитати його, чому він вчора не був. А що Шагаєві залежало на тім, щоби наука релігії відбувалася регулярно, так він нарочно увів тірки й четверги не йшов на попівство. Хитрі ви. накивував йому пальцем отець Ілецький, помітивши цей підступ. Добре робить, завважила добродійка Ілецька. «Бо чому тобі не перейтися до школи? Так недалеко від нас, а прохід добрий для здоров'я!» «Не потребуєте мені того казати, бо я трохи старший від вас, ласкава пані, але... Але що? Але в школі мені трохи зимно!» Шагаєві зробилося ніяково. «Так, дійсно, в школі в мене зазимно. А чому ж не скажете, щоб Марта більше палила?» «Їй то й казати не треба, але дрова кінчаться». «Як то кінчається?» – здивувався отець Ілецький. Кілька сягів повинно вистачити аж до весни, і вистачило б, але Кирикучка тільки один мені дістав, а решта? Зрештою тягну, а тепер каже, що не годен довести, бо завіяло. «Що то за чоловік, що то за чоловік?» – кивав головою отець Ілецький. «Знаєте, чого він хоче? Він хоче, щоб ви школу замкнули, або щоб діти поперестуджувалися і перестали ходити». «Знаю, отче добродію, Кирикучка тільки може, там мені ногу підставляє». «Ну, то ще не таке велике нещастя з дровами, я вам позичу, а властиво подарую якої там півфіри, поки війт нещасливу решту доставить». «Так-так», – притакнула добродійка, – «краще подарувати, бо потім Кирикучка сказав би, щоб ми менше дали, а пан Шагай нам більше віддав, і що на школі хочемо інтерес зробити». Киря дуже тепер на всіх нас нарікає. Каже, що то не громада, а Піпі – учитель. Завзялися скинути його звійта. – А най собі каже, що хоче, – махнув рукою отець Ілецький. – Щоби вже раз тільки позбутися біди. Це був великий шкідник і деморалізатор. – Але як ви гадаєте, – звернувся до Шагая, – хто побідить? – Мусить побідити, правда, – відповів Шагай. – Тут, як і скрізь, – отець Ілецький зітхнув. Непоправими ви оптиміст, пане професор. Це не оптимізм, лиш моя віра. Віра в побіду правди? Так, і тая віра тримає мене на плесі життя. Без неї я пішов би на дно. Блаженні віруючі, проговорив отець Ілецький, але скопився й додав: ну що ж, добре, що вірите. Може, тая віра дійсно додасть вам сил, і ви дочекаєтеся побіди правди над брехнею. Моє покоління, мабуть, замало. Мало тої віри В хаті запанувала мовчанка Тільки годинник чекав на стіні Шагаяві стало жалі Лецького На старості літ признавався до великого гріха Хотів його потішити Кожде покоління, казав, має своє завдання Покоління отця Добродія своє завдання сповнило Утримало народ при церкві і мові І звело перший бій з алкоголем Очі старого пануця яснішали так, але цього замало. Я нині бачу, що нам треба було ближче підійти до селянина, треба було пильніше прислухуватися до голосу його серця, щоб зрозуміти, чого йому треба. Вірте мені, я дуже-дуже тішуся, що теперішні священники роблять те, що занедбали їх попередники. Тішуся, як бачу таких лемішів, і вони... Орють нашу запущену ниву І праця їх дасть колись гарне жниво І вже дає, поправився Вже дає На їм Бог помагає, бо це робота свята Він, видимо, запалювався Чоловік, що не має Вищої цілі в своїм житті Не може також І того вдоволення мати, яке має Ідейний робітник Дуже сумнівної вартості є щастя самолюбів Дуже і дуже сумнівної Тому я хочу але що тут багато казати? Ви, пане шагаю, кожнім добрім почині можете сміло числити на мене, от що. Може, й небагато мені життя лишилося, і тому я не рад би його марнувати. Як будете закладати касу і крамницю, то я перший з уділом приступлю. Грошей з собою на той світ не заберу, хай вони тут за мене добре діло роблять, щоб і мене колись люди добрим словом згадали. Добродійка Ілецька тривожно дивилася на свого чоловіка. Та що ви його мось нині такої сумної пісні заспівали? Чого сумної? Я тішуся, що хоч на старість літ додумався до того. І не лиш на карамницю і на касу позичкову дам, а де можете сказати доктору Орлівському, що від нового шкільного року утримувати буду одного бідного хлопця в гімназії, наймені тільки якогось доброго та недурного вишукає сироту, я йому за батька був би. А я за маму додала усміхаючись добродійка Єлецька «Бо чому я мати бути гіршою від тебе?» А шагай на те, «Ну та й варто ж по тим бідним хлопцем бути, ой, варто!» Але як вже на то й зійшло, то якось восени, коли я перший раз з оцем лемішем до доктора Орлівського їздив, то стрінув по дорозі свого колишнього школяра, теперішнього ученика гімназії. Плащина вітром підшита, босі сліди за собою лишав. Знаю, що тяжко бідує, а спосібний». Що пошукати такого, коли з нього люди будуть, Як лиш біда його не зломить. Добродійка Ілецька очі хустинкою втирала, І не він один, Говорив далі Шагай, Пригадує собі товаришів у школі, Були такі, що без снідання приходили, А на обід, як такої картоплянки хлебнув, То з тим аж до вечері ходив. А на вечерю, Спитала добродійка Ілецька, На вечерю шматок разового хліба, І кришка його там сиру, Або й голий хліб, І знову аж до полудня чекав. А потім дивуються, що в нас геніїв нема Між тими найбіднішими, найспосібніші бували Але що? Одні вмирали, не добившися шматка кращого хліба А другим так біда надоїла, що як вихрапався в люди, то тіні своєї боявся Деякі тільки витривали і не вгнулися, не втратили охоту до праці і до життя Це наші тихі герої так-так, кивав головою отець Сілецький, це дійсно наші тихі герої. А як там з тою бурсою, що її покійний Вовчук загадав, спитав наразу. «Не знаю, отче добродію», – відповів Шагай. «Якось раз згадували ми про неї з оцемлемішем, але він також нічого не вмів сказати. Треба спитатися доктора Орлівського». «Так-так, спитайтеся, пане Шагай», – просив Ілецький. «А я своєю дорогою на Соборчику тую справу порушу. Між нашими є засібні люди, тільки їм треба приговорити до серця, треба їх переконати». «Найкраще добрим приміром переконаєш», – додала від себе добродійка Єлецька. «Я так і зроблю. Перший даток підпишу. А не скупи, щоб не сміялися люди, бо знати, що нас за перших багачів мають. Хоч які то там багатства?» – і рукою махнула.